Будь спокійний. Ти хочеш сказати, що я майже все сказала, що думала. Так от, чому ти не п'єш Наталю? Невже? Григорій Рвучко схоплюється із цівця, обіймає Наталку, хоче її поцілувати, але вона ховає губи, одвертається. А коли він стає настерливішим, затуляє їх келихом. Завтра їдемо до мами. Ти побачиш, як вона зрадіє. Їдемо. Завтра я їду на два дні до Києва. До знайомої гінекологині. Зустрінемося у понеділок. Ми їдемо до мами, першим рейсом. Тут твій дім, тут твій чоловік, усе. У двері кімнати часто злякано зарюкали. «Мене немає вдома, я одружився». Крикнув Григорій, щоб почули в коридорі, тримаючи наталку в обіймах. Капітан Мирович, Мирович, тривога. Аварія на станції. Аварія. Важдуть у частині. Григорій скочив на ноги, перевернувши стільця і зачепивши ліктем келих з вином. Келих упав на підлогу й розбився. Друзки його розсипалися по кімнаті, а червоне вино вилилось на його білу сорочку і на поділ бускової наталченої спідниці. Тепер уже Наталка. Хоче обняти його. Але він квапливо накидає на себе кітель, формений кашкет. Спи. Спіть обоє. Я прогуляюся з хлопцями на станцію і прийду. Хто ж це затіяв для нас? Весільний фейерверк. Яка сатана. І так жарко, а тут іще жару піддають. «Я миттю!» На порозі він наче завагався. Хотів ще обняти Наталку, але заквапився, щоб швидше повернутися. Протопутів униз по бетонних східцях, і безлюдний коридор довго перекидався луною його швидких кроків. «Там Інни Чепуренко на зміні!» – проказала Наталка. Але Григорій цього, мабуть, не почув. Схоже на медузу хмара над містом повільно розростається. Небо дооколу неї, наче підпалене, оплавлюється по краях і тане. Та місто вже спить у перечутті вихідних днів, хатніх морок, поїздок на дачі, гостювань, риболовлі. Засвічуються вікна лише у ближньому від станції мікрорайоні, бо тут чутно, як лементують аварійні сирени атомної та швидких допомог. Видно заграву над реактором, із якого вихоплюється якесь мертвотне полум'я, що майже нерухомо стоїть над станцією, як фантастична свічка. Довкола блока валяються уламки бетонних перекрить заліза викинутого з реактора урану і графіту. Все це розкидано по клумбах троянди тюльпанів перед входом на станцію, на бетонних плитах Майдану, на піщаному березі водозабірного каналу, на зеленому лузі, на дахах допоміжних приміщень. На останньому поверсі молодіжного гуртожитку, де мешкає Григорій Мирович, гуляє компанія хлопців, і дівчат. З глибини квартири вирвається крізь розчинений навсіж балкон, прихриплий, згортанним надривом голос Володимира Висоцького. Эта ноч для мене в закона. Я не сплю, я кричу, поскорее. Почему мені в кредит по талону предлагают любимых людей? Хтось першим помітив далеку заграв над станцією. І танцюристи вийшли на балкон. О, тепер можна зовсім гасити світло і продовжувати танцюльки під ефектну світломузику. Реготнув румянощокий хлопчак із настовбурченим їжаком попелястого волосся над лобом. Це літаюча тарілка. Інопланетяни. Кажуть, вони крадуть красивих дівчат. Удавано перебільшує страх тлустенька дівчина, дмухаючи через закопилену нижню губу на своє розгарячене танцями обличчя. «До нас вони не прийдуть, нікого красти. Навіть на земні смаки нікого, тим більше на космічні». «Дурний ти, Ігоре, дурний і сліпий», образилась Товстенька. «Правильно, сліпий. Я люблю навпомицки, без світла». «У мене пучки, чутливі. Столяр!» «Та не блазнюйте! Мені чогось страшно!» Відступилася у кімнату друга дівчина, довгонога, на голову вище від хлопців. «Швачка з ательє!» «Не бійся! Як тільки гасне світло, я чомусь стаю страшенно ніжним і сміливим», – відказав Столяр. «Іще дурнішим, як при світлі», – додала швачка. У темряві розуму не видно, він не світиться. Ой, якась тепла роса падає на руки. На голову злякано прошепотіла товстенька дівчина. То хтось, мабуть, плюнув згори. Та нами нікого нема. Найвищий поверх і небо. Значить, Бог плюнув або зрунив сльозу. Живі себе нормальненько. Есть повод и ведь, может быть, в начальника душа твоя вселица. Пускай живеш ты дворником, родишься вновь прорабом. Надриваючись на голосных звуках, додав Висоцький. Важкі краплі роси упали на клумбу тюльпанів посеред центрального майдану міста. На безвітрі затремтіли тонкі листки й пелюстки. Через афішу, що сповіщає про міський крос, теж потекла патюка, розмила деякі літери. І по склу дошки пошани повільно рухається крапля роси, залишаючи по собі вологий слід. Намить зупинилась навпроти лівого ока на портреті Миколи Мировича. Кричать жаби, кричать безперервно, Наче оточують місто з усіх кінців і попереджають про це сонних жителів. З боків пожежної частини із увімкненими сиренами і мигалками, що розбризкують густо синє світло, вилітає перша пожежна машина. Різко гальмує. У її кабіну вскакує Григорій, який встиг озути лише грубі чоботийскай каску. Залишаючись у своїх вельветових джинсах, у модній білій сорочці зі стоячим комірцем під брезентовою робою.